Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aduce lecțiunea G024 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunea de astăzi se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 17 al epistolei lui Pavel către Galaten, capitolul 3, după ce mai întâi vom avea un nou episod, unul din ultimile două asupra cărții Cristinei Roi, Adevărata Fericire. Episodul lecțiunii precedente s-a încheiat în chip minunat, Suzanka a reușit să treacă peste toate luptele ei și să rămână fidelă căsătoriei cu Imrich, căruia îi dă mâna atunci când el îi propune. Astăzi, în capitolul 21, subtitlul Iubirea lui Hristos, aflăm că, în seara aceea, nu exista niciun om mai fericit ca Imrich Lehotsky. Pe când se grăbea spre casă, cu inima plină de fericire, așa cum numai un mire poate simți, cu capul plin de planuri frumoase de viitor, îl întâlni pe Ian Dinovski pe cărarea care ducea la moară. Ian se întorcea de la Murtinovi și voia să nopteze acasă, deoarece la moară nu era nevoie de el. Te însoțesc," se oferi Imrich, oricum n-aș putea dormi acum." De ce?" se interesă prietenul după ce mersese o bucată de drum. N-ai dormit nici ieri." Știi, Anco, de fericire nu pot dormi." De fericire?" Și Ian privi fața emoționată de bucurie, care îi amintea fără voie de fața lui Andrei, nu cum o văzuse astăzi, ci aceea de odinioară, atunci când îi povestise de marea lui fericire. Oricum, vei afla și tu destul de repede, de aceea vreau să spun eu sunt vestia, vestea, ca să te bucuri și tu împreună cu mine, răspunse Imri. Știi, mă duceam de mai multă vreme la Suzanca Hrubic, dar mergeau și alții acolo, așa că eram oricum pe jumătate logodiți. În ultima duminică, înainte de convertirea mea, am dus acolo beltă. Atunci m-a alungat și m-a amenințat că nu mă vrea. De atunci n-am mai vorbit despre această chestiune până astăzi când am însoțit-o acasă și mi-a spus că vrea să se mărite cu mine. După recoltă, dacă așa vrea Dumnezeu, va fi nunta noastră. Apoi povesti cum se temuse de respingerea ei și cât de greu i-ar fi fost să rămână fidel fără ea. El nu așteptă de la prietenul său vreun răspuns, ci se bucura că avea pe cineva de încredere cu care să poată vorbi, dar ar fi încetat să se laude cu fericirea lui și să-și expune frumoasele planuri de viitor, dacă ar fi bănuit ce durere îi provoca cu aceste vorbe. Nici dacă ar fi căzut trăznetul lângă el, n-ar fi fost Ian mai consternat decât la auzul acestei mărturisiri neîndurătoare, a adevărului neașteptat, Că Suzanca era mireasa lui Imrich. El îl credea acum pe prietenul său că nu putea trăi fără ea și că de-abia putea să aibă răbdare până la nuntă. Putea foarte bine să-și închipuie ce frumoasă putea fi o asemenea viață în care ea va conduce gospodăria în timp ce Imrich lucra așa cum se îngrijise ea de el și de sora lui în timpul boliei. Da. Înțelegea toate acestea, căci exact așa-și imaginase propria lui viață ulterioară, după ce se trezise după amiază și plecase la moară, dacă ea voia să-l iubească și să se căsătorească cu el. Dar toate acestea fuseseră vise. Ea îl iubea pe Imrich. Se înșelase atunci când crezuse astăzi că ea se simțea atrasă de el. Nu, ea îl iubea pe Imrich și va fi a lui ea nu știa ce să-i răspundă prietenului său. Din fericire, îl întâlniră pe morar și trebuiră să se oprească pentru a sta de vorbă cu el și apoi Imrich se întoarce cu tatăl său la moară. Așa cum mergeau, lui Imrich îi venit o idee. Trebuie să-i spun tatei, așa se cuvine. Tată, începu el și își drese vocea. Voi ai de mult timp să mă însor. Ei bine, astăzi am făcut după voia dumitale și m-am logodit cu Suzanca Hrubic. Știi tu, Imrih?" se scărpină bătrânul după ureche. Nu ți-am poruncit așa ceva. Îți căutasem deja o fată. Ce să faci tu cu o croitoreasă care, în afară de ac, nu se pricepe să țină altceva în mână?" Imrih se aprinse. Sângele lui tânăr se puse în mișcare. Știi, tată, nu am nevoie de o avere cu o fată ca supliment. Mie mi este de ajuns suzanca." Ea compensează toate celelalte lucruri. Nu vreau să văd altă fată chiar de a avea tot atâta zestre cât proprietatea noastră. Mai înainte nu mi-a păsat de bani și nici azi nu-mi pasă de ei. Nu trăncănii, băiete, zise morarul încruntându-se. Știa că nu-l poate face pe Imri să schimbe părerea, dar voia cel puțin să încerce. Din snop este ușor să culegi spice. Dar dacă te căsătorești împotriva voii mele, atunci îți câștigi singur pâinea și trăiești tu și nevastăta din meserie." Imrich, fucât pe ce să sară în sus de furios, dar se stăpâni. N-ai nicio teamă, tată. O să trăim noi. Și dacă îți pare rău că mi-ai pus pe picioare fierăria, nu trebuie neapărat să lucrezi acolo. După nuntă putem să mergem la Toplova. Suzanca are o casă și la intrare îmi construiesc o fierărie." Morarul se sperie de abinerea. Cine o să mai facă atunci munca câmpului? Imrich era mai ales acum un ajutor deosebit de bun. Nu, nu te alung, zise el prietenos, dar nu-mi place că-ți o femeie care nu se pricepe să facă nimic. nu ne nedreptățită tată dacă nu o cunoști. E adevărat că nu poate face treabă la fel de repede ca și catșa, dar Dumnezeu nici n-a creat-o să se chinuie așa. Ea obține cu acul mai mult decât ca ceacup câmpul. Dacă toți am vrea să facem numai munca agricolă, cine ar mai practica meseria? Dacă toate femeile s-ar duce numai la câmp și ar avea grijă de animale, cine ar coase pentru ele? Bătrânul trebuie să dea dreptate fiului său și se miră că acesta nu înjura, ci vorbea cu atâta judecată. Ei, cât mă privește pe mine, zise bătrânul, fă ce vrei, eu te-am avertizat. Nu poți ajuta pe acela care nu-ți primește sfatul. Și spunem când vrei să faci nunta? După recoltă. Dar, tată, nu este nevoie să faci pregătiri de nuntă. Mama Hrubic vrea să facem nuntă la ea. Despre asta discutăm noi mai încolo, zise bătrânul. Nu mă las eu comandat de doamna Hrubic. Și-și îndreptă moralul spatele cu mândrie. Apoi, în tăcere, preocupați fiecare cu gândurile lui, se îndreptară spre casă. Între timp, Jan Trunovski ședea de mult timp în fața casei lui. Fidelul său câine, singurul său camarad, își puse capul mițos pe genunchiul lui și îi lingea mâinile. Dar el nu-l lua în seamă. Era singur, singur el. Se uită de jur prejur, ca și cum ar fi vrut să se obișnuiască cu această singurătate. Odinioară îi spusese lui Andrei că Domnul susgolea golea din când în când inima cuiva de orice lucru pentru ca să ocupe el locul acela, iar acum îi venise rândul lui. Se spulberase scurtul și frumosul vis de dragoste, visul fericirii pământești. Fericirea lui înflorise ca o floricică de primăvară și niciodată nu va mai înflori. El îl întrebă pe Domnul. Doamne! De ce trebuia să vină peste mine lucrul acesta? De ce ai îngăduit așa ceva? Mă simțeam așa de bine pe lume cu tine, aveam tot cerul în inimă, aveam totul din belșug. De n-aș fi văzut-o niciodată. Dar, cum a zis totuși Imrich, fără tine am fi amândoi tot orbi. Oare nu este destul că am putut să-i servesc? Trebuie neapărat să-mi primesc răsplata pe pământ? Sau nu pot cu adevărat să mă bucur de fericirea lui Imri? Oare să spun ca și el că fără ea nu-ți pot rămâne ție fidel? O, nu, Doamne! O iubesc foarte mult, dar pe tine te iubesc și mai mult. Știu că nu pot înceta să o iubesc, pentru că această dragoste mi-a fost dată în inimă, dar știu de asemenea că tu nu mă vei lăsa să păcătuiesc, că nu trebuie să păcătuiesc. Nu vreau să-l invidiez pe Imrich pentru ea, doamne, dar nu lăsa ca ea să afle vreodată lucrul acesta, ca nu cumva să apară între noi o străinare, ca acolo la Murtinovi, căci atunci n-ar mai călca niciodată pragul casei mere. Imrich m-ar evita și n-ar avea încredere în mine, dar în felul acesta va avea mereu încredere în mine și eu voi putea să-i servesc până la sfârșit. Nu este adevărat că omul nu poate fi fericit pe pământ dacă nu primește ceea ce a dorit fierbinte și dacă își sacrifică fericirea în favoarea altuia. Nu e adevărat. Căci singura fericire adevărată și durabilă, Doamne, Tu ești și pe Tine nu mi te poate lua nimeni. Ian se aruncă pe genunchi și se predă din nou și pentru totdeauna Domnului Isus. El nu bănuia cât de scump plătise fata iubită pacea care pătrunsese acum în inima lui singuratică. Dacă ar fi aflat că îi se împărtășise dragostea, oare nu i-ar fi ațâțat toate dorințele tinerei lui inimi. El nu era înger, el era încă pe pământ, dar dacă focul nu era întreținut, urma să se stingă. Crede-mă, Ianco," îi spuse Pavel pe drum, Ceea ce mă doare cel mai mult este că nu mă chinuiesc singur, ci că și Ilenca suferă împreună cu mine. N-am mai văzut-o de o săptămână. Așa cum îi duc eu dorul, așa îmi duce și ea dorul. Aș vrea să mă grăbesc prin păduri, aș vrea să o port pe palme, căci îmi fac atâtea griji din cauza acestei boli și uite că nici n-am voie să-i amintesc numere. Iar ea, biata de ea, Precis că îl roagă pe Dumnezeu să o ajute să mă poată uita. Ei bine, oare nu va simți el astăzi sau mai târziu ceva asemănător? Nu, căci acum va putea să se intereseze oricând de Suzanca, va putea vorbi nestânjenit cu oricine despre ea, fără să se teamă că lucrul acesta ar putea să-i facă atâta rău ca lui. Dar tânărul nu știa ce bine-i făcuse fata astăzi prin faptul că-i ascunsese dragostei ca să o țină secret pentru totdeauna. La mine, aici în orașul Springfield, statul Missouri, din Statele Unite, este duminică 18 septembrie 2011, este ora 5 după amiază când înregistrez acest program. De dimineață, când am fost la biserică, în drum spre biserică, e undeva puțin mai departe, am aprins postul de radio creștin și am ascultat o parte dintr-o predică foarte interesantă în care se vorbea despre suveranitatea lui Dumnezeu. Între ceea ce am auzit de dimineață și cele ce citim noi acum este o legătură frumoasă și pe care vreau să o remarc. Vorbitorul scotea în evidență suveranitatea lui Dumnezeu care se manifestă în absolut toate domeniile vieții. Și bine și rău, așa cum le vedem noi, toate care se întâmplă sunt sub controlul absolut al lui Dumnezeu. În același timp, însă, vorbitorul scotea în evidență măsura de responsabilitate morală a noastră ca oameni înzestrați cu liberul arbitru. N-a știut nimeni, n-a putut nimeni și nici d -o să poată nimeni, câtă vreme suntem pe pământ, să înțeleagă cum se împacă responsabilitatea noastră cu suveranitatea lui Dumnezeu. Destul însă să înțelegem că noi avem o responsabilitate în dreptul nostru și că Dumnezeu ne respectă alegerile pe care le facem. Cum lucrează El suveranitatea Lui e problema Lui. În dreptul nostru însă avem o sumedenie de instanțe în Sfânta Scriptură și în Vechiul ca și în Noul Testament care ne arată bine că Dumnezeu respectă desăvârșit alegerile noastre. În contextul povestirii pe care am parcurs-o până acum și de-al cărei sfârșit ne apropiem, mai avem două episoade și se va încheia, putem să observăm foarte bine responsabilitatea pe care o poartă, cel puțin acum spre sfârșit, Ian în încurcătura în care a intrat. Oricât de adevărat ar fi că Dumnezeu a condus aceste împrejurări într-un fel sau altul pentru ca slava lui să se poată arăta desăvârșit, a condus aceste împrejurări și pentru ca să-i întărească pe copiii lui, tot atât de adevărat este că Ian poartă o responsabilitate pentru marea lui deziluzie pe care a simțit-o, cât și pentru durerea foarte mare pe care a provocat-o suzancăi. Lecția de aici este următoarea. Avem grijă în noastră, în dreptul nostru, în fiecare împrejurare a vieții, să ne ținem strâns de cuvântul lui Dumnezeu, să facem întotdeauna alegerea cea bună, mai înainte de a face alegerea să verificăm care dintre alternativele ce ne stau înainte sunt de la Dumnezeu și apoi după ce am aflat să ne ținem strâns de ele. Ian a greșit, ce asta este pentru a treia oare când amintesc, atunci când a insistat de Suzan ca să mai rămână la el și când și-a fixat privirile pe ochii ei frumoși, pe obrajii ei îmbujorați și pe buzele ei roșii. Aici a fost problema lui. El nu trebuia să insiste în primul rând să rămână în singurătate ca să dea ocazie pornirilor firești să se trezească la viață și chiar dacă trebuia să mai rămână cu ea, să aibă grijă și să evite să se uite în ochii ei și să îi admire frumusețea ei. Era și normal să se aprindă tot pentru că era tânăr și cu atât mai mult cu cât Suzanca, așa cum este descrisă, era foarte frumoasă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, nu știm noi cum împaci Tu suveranitatea Ta, alegerile Tale cu ceea ce facem noi, dar Te rugăm să ne ajut să înțelegem că Tu ne respecti desăvârșit alegerea noastră și pentru că suntem responsabili în dreptul nostru, ajută-ne să ne facem bine socotelile în ceea ce privește achitarea de responsabilitatea noastră. Dacă sunt aici ascultători, care n-au făcut alegerea Domnului Isus Hristos ca mântuitor al lor, pentru ca astfel să poată fi primiți în slavă, determinei să înțeleagă că toată dragostea pe care ai arătat-o dându pe Domnul Hristos pentru ei nu le este de niciun folos dacă nu-și fac datoria să-L aleagă astăzi ca mântuitor prin pocăință, botez și credință în Evanghelie. Iar pe noi care prin harul tău ne-ai chemat deja mai demult, Ajută-ne să luăm aminte la pățania lui Ian și a Suzankei și să avem grijă, Doamne, cum ne comportăm în viață. Să dăm aminte la cuvântul Tău care ne spune că nimeni nu poate lua cărbunea prins în sân și să nu se aprindă. Să ținem cont demnul de porunca pe care o dai tânărului Timotei prin gura apostolului Pavel. Fugi de poftele tinereții pentru ca în felul acesta să-ți dăm ție ocazia, Doamne, să ne păzești și inimile noastre să fie tot mai pline cu Domnul Isus Hristos pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Nu poți merge dintr dată, sus și jos sus și jos că Yes, they don't Can uh, so do Christos, lui Christos. Dăm citirea acum versetului 17 de la Epistola lui Pavel către Galatin, capitolul 3, care astfel găsiește. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Adunarea aceasta, biserica aceasta din Galatia fusese atacată de lupii repitori sau frații mincinoși, așa cum este arătat la începutul epistolei, venind acum să adauge la mântuirea prin Domnul Iisus Hristos și ținerea legii lui Moise. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se ocupă de ei în problema aceasta prin apostolul Pavel, iar în versetul acesta face cunoscut că legea aceasta a lui Moise, la care încercau iudaizanții să întoarcă pe creștinii mântuiți sub har, fusese dată, a venit abia după 430 de ani, după ce Dumnezeu întărise deja testamentul acesta pe temeiul credinței și nu al legii cu Avram. Testamentul sau legământul încheiat între Dumnezeu și Avram, cum că toate neamurile vor fi binecuvântate în el, a fost un legământ veșnic și el n-a putut fi desfințat de o lege temporară și dată unui singur popor, mai ales venită după 430 de ani. Acest legământ era întemeiat pe dragostea lui Dumnezeu și pe credința lui Avram. Și tot ce se întemeiază pe credință și dragoste este de durată veșnică. Era un legământ al Harului care copleșea orice lege evită mai târziu. Și legământul Harului vine din veșnicie și merge în veșnicie. Lumina lui a fost înainte de orice lege și va rămâne neschimbată și după ce toate legile vor fi apuse. Așa ca lumina soarelui care a fost înainte de orice lampă și va rămâne statornică după ce toate lempile de pe pământ vor dispărea, așa rămâne și legământul făcut prin credință după ce legea a venit și a și dispărut. De fapt, orice lampă și orice lumină pământească și are o bârșia în soare, pentru că orice combustibil care face să lumineze nu este altceva decât energie solară condensată. Așa și cu legile date pe parcurs în scopul luminării omului nu sunt altceva decât raze ale Harului. Și după cum raza soarelui te duce la soare, tot așa și aceste legi nu au fost decât îndrumător spre Hristos, cum spune cuvântul. Domnul Isus este întruparea Harului lui Dumnezeu, este soarele neprihănirii. Ce sunt de fapt poruncile să nu ucizi, să nu faci mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele? Nu sunt oare raze ale soarelui Harului condensate în lembi slabe? Dar când s-a evit soarele, toate și-au pierdut puterea. Dumnezeu a întărit testamentul, legământul încheiat cu Avram, și el nu poate fi desfințat de legea venită mai târziu prin altcineva, prin Moise, cum lumina electrică sau orice altă lampă nu poate desfința soarele. Cât de frumos și limpede este adevărul veșnic al lui Dumnezeu și cât de mult avem noi de învățat din orice cuvânt al dumnezeieștii scripturi. Spun încă o dată, orice legământ încheiat pe bază de credință și dragoste fie cu Dumnezeu, fie cu omul, să nu-L desfințăm prin păcat, să vegem cu mare grijă asupra acestui lucru. În versetul 18 de la Galaten 3, continuă ideea până aceste cuvinte, căci dacă moștenirea ar veni prin lege, nu mai vine prin făgăduință, ori Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui Avram. După lege primești numai ceea ce ți se cuvine, ea face dreptate. Și care e partea omului păcătos după legea dreptății? Una singură, moartea. La Roman 6.23 citim, plata păcatului este moartea. Aceasta este moștenirea omului căzut. Dar a venit Dumnezeu cu harul lui și a făcut o făgăduință omului, cum că el va intra într-o moștenire sfântă și veșnică, moștenirea vieții și fericirii dumnezeiești. Citim la 1, 3, la 1 Petru 1, versetele 3 și 4. După îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o de vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru voi. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, spune Psalmul 16, cu versetul 6, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Domnul este partea mea de moștenire. Iată moștenirea venită prin făgăduință, prin har. Legea nu poate da o asemenea moștenire. Dreptatea ei nu poate primi pe omul păcătos. Dar binecuvântată fie rânduirea dragostei lui Dumnezeu care a trimis pe Domnul Isus Hristos ca să plătească în locul nostru ceea ce se cuvenea legii dreptății. El a murit în locul nostru și noi am intrat în moștenirea vieții. Sfântul Iangură de Aur spune în privința aceasta Dacă sfârșitul legii este Hristos, apoi cel ce nu are pe Hristos, chiar dacă s-ar părea că are dreptatea prin lege, totuși de fapt nu o are. Cine are pe Hristos n-are nevoie de lege. Sfârșitul medicinii este sănătatea. Și în altă parte, în omilia lui la Filipeni, omilia 12, spune Căci nu e cu putință de a câștiga cineva pe Hristos dacă nu s-a păgubit de lege mai întâi, adică dacă n-a lăsat, n-a părăsit întâi legea. Moștenirea nu poate veni și din lege și din har, ci numai din har. Dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Fericit este sufletul care trece de partea Harului lui Dumnezeu. El va avea parte de moștenirea cea nestrică, ceasă și veșnică, moștenirea bogățiilor nebănuite păstrate în inima lui Dumnezeu pentru toți acei care doresc să o primească. Am mai vorbit și cu alte prilejuri despre superioritatea infinită a Harului față de lege și putem spune încă și așa. Nimeni nu poate ajunge să împlinească harul până când nu a trecut mai întâi pe la lege și până când nu a împlinit lucrurile atât de slabe și de puține ale legii. Noi spunem slabe și puține acum când suntem în timpul harului, dar în afara harului legea n-a putut fi ținută nici de poporul lui Dumnezeu la care el însuși a coborât pe pământ, căci cerințele legii Oricât ar fi de mici și de neînsemnate în timpul Harului datorită faptului care împlinește Hristos, cât ar fi de mici și de neînsemnate față de Hristos care are toată puterea să le împlinească, când e vorba fără de Hristos, acestea sunt imposibil de atins. Cum ar putea omul păcătos să împlinească legea Dumnezeului de trei ori sfânt și de șapte ori desăvârșită? Cum ar putea omul care a fost izgonit din fața lui Dumnezeu să împlinească poruncile lui Dumnezeu? Scoatem în evidență deci că acela care a primit harul pe Domnul Isus Hristos împlinește legea și cu mult mai mult decât atât. Avem acea dovadă în Matei capitolul 5 unde Domnul Isus spune Ați auzit că s-a zis în lege, dar eu vă spun... Și el ridică ștafeta cu mult mai sus decât atât. Pentru că dacă în lege, spre exemplu, erai condamnat numai pentru atul curviei săvârșit fizic, în Noul Testament ești condamnat și pentru păcătuirea în gând. Și cine poate să -ți țină gândurile în frâu dacă n-ar fi puterea harului lui Dumnezeu? Iată așadar că a legea nu este posibil decât în har, pentru că în Har, primindu-L pe Domnul Isus Hristos, El împlinește legea mult mai mult apoi decât legea și în Domnul Isus Hristos ajungem să ne putem înfățișa înaintea Lui Dumnezeu, deoarece El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi și în locul nostru sfințire și răscumpărare. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului GES024 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute pe toți să primim pe Domnul Iisus Hristos și prin El să împlinim legea, după care să împlinim toată neprihănirea prin Duhul Său Cel Sfânt, care să domnească în inimile noastre. Amin. You. Mm -hmm.